Він питає, скільки це коштує. «Я не продаю». «Що?» «Я не продаю», – повторив глухо. «Ти маєш розум?» Вадимові стало нецікаво спілкуватися з ними. Вирішив позбирати пензлики, що покотилися були, коли поляк падав. Та люди вже гачкуватими пальцями впіялася в його плече. «Ти, старий дурню!» Засичала. Кусня хліба не маєш, На пляшку жебреш, Продай, кажу, поки не передумав. У нього долари є. Я нюхом чую. Та не треба мені ваших доларів, Роздратовано бовкнув відповідь. Прийшли, поперекидали все. Еге, поперекидали. А в тебе ж і порядок елегантський. Позаметено, прибрано, наготовано щоб людину зустріти, як годиться. Так він як людина прийшов. А то кривить мордяку, цмакає. Теж мені інтелігенція шпагатова. Пани з великої дороги, чим дуже розпалювався Вадим. Гет, ну немає в голові клепки, немає, кивала своїми руб'янцями льодзя. Та інше би вклонився перед таким покупцем. Нічого, шапка з голови не впала. Б. Та він у живописі не тямить. То цо, то цо? Гість мовчки чіпів посеред кімнати. Може, щось і розумів із того крику, але обличчя мав якесь закам'яніле і неймовірно дратував господаря. Вадимові кістляві п'ястуки то стискалися, то враз розчепірювалися хижими худізними пальцями. А людзя, здається, і не думала завершувати своєї місії. Усмішечку знов приклеїла відповідно до ситуації. «Прошу пана Вацлава», – єлийним голосочком сполохала тишу, яка тільки народилася, щоб відразу й втонути у солодкавій патоці. «Я собі мишляла, жите мальовидло вартує пінзісьон дольцю, нех пан...» «Цо? Що?» Обидва чолов'яги вирячилися на неї так, що жриця мистецтва враз напівслові втихомирилася. «Мальовидло?» Чи то перепитав, чи то зітхнув у порожнечу своєї оселі Вадим і зареготав поляк «Ха-ха-ха-ха-ха!» Аж затіпався весь, аж вигнувся дугою. Похитувався на тонких ногах вражий син – від чого куцетельбо вистрибувало з під жилета? Піндісін дольцю, які таргі, а пендінсьод купону у ніхція пані. і дістав із кишені зім'яту зелененьку банкноту. Вона ровні ж зелена. У цю хвилину все й трапилося. Якби хтось мав під рукою телекамеру, міг би зафіксувати дикий спалах. Вирячених Вадимових очей. Сполотніла льодзя відсахнулася, гарячково мацаючи пальцями повітря, ніби десь у просторі загубилася її уявна точка опори. Невпевнено позадкувала, очевидно, побоюючись повторити долю свого супутника. Вадим же кулич ішов на обох, немов грізне, закуте укрицю княже полчище. «Ану, геть! Геть звідси!» Загорлав, аж тонко бренькнули в хаті шибки. Вже покупець притиснувся спиною до запелюженого потрощеного креденса і шукав, шукав простору для відступу. Вже льодзя позбулася свого близьку і змахнула солодкувату міну з випищеного обличчя. «Дурний!» – пискнула у відповідь, Награно заокругливши очиці, ніби дивувалася, що ж то таке трапилося. «Ах, ти ж сучище! Кобило ти!» – ревів розлючений Вадим ярихонською трубою, і закарлючені його пальці дрібно тремтіли перед очима у прибульців, готові п'ястися у перелякані обличчя. «Кого привела до хати, га? Кого привела?» «До мене оцю погань пихату, оцього недобитка!» «Я не продаюся!» – грізно рикнув примісінько в твар оставпілого поляка. Гість знову сахнувся, зачепився ногою за поріг і ледве не впав, у котре за час відвідин. Будучи в полоні переможного настрою, господар заспівав. «Еге ж, саме так!» Він заспівав на диво виразним баритоном. Смерть, смерть, ляхам смерть. Блиснувши дивною посмішечкою, Вадим Кулич кинувся на кухню. Чекай, чекай, псяюхо, зараз будуть тобі і доляри, і купони, і злоті, почулося звідти невиразне бурмотіння. Прошу пана, ходімо, озвалася Льодзя перечуваючи наближення розв'язки. «Ходімо, ходімо!» «Прошу, пана, то є шальоне меншчизна!» злякано жибоніла вона, випихаючи колекціонера за поріг.